Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю в голос, і іноді це комусь подобається. Безрозсудний місяць. Розділ 17. Ви коли-небудь хотіли мати альманах з астрономії? Того вечора я хотів, тому що й гадки не мав, у котрій має зійти місяць, і точно вже не встигав, побігти до бібліотеки чи в книгарню. Я знав, що це мало статись приблизно через годину після заходу сонця, але хмари на небі не давали точно визначити цей момент. Лишилось 20 хвилин, 10, година, або я вже запізнився. Підіймаючись сходами, я думав про те, що залишусь з Макфіном після його перетворення. Незважаючи на всі мої знання чаклунства, я насправді не уявляв, на що він здатний. Лише після того, як я побачив тіло Кім, у мене сформувалось певне уявлення про його можливості. Боб казав, що луп гару швидкі, сильні та практично невразливі до магії. Що я можу протиставити такому? Доводилось молитися що я встигну зробити коло навколо Макфіна до того, як мені доведеться його побачити у іншій формі. Я глянув у відро і переконався, що у мене з собою є крейда і камені, необхідні для створення великого кола для Макфіна. Не обов'язково використовувати срібло та золото. Головне зрозуміти, як майбутня конструкція має направити сили, які ти будеш використовувати. Якщо ти це розумієш, то можеш робити все, що хочеш, з менш чистих матеріалів. Найкращі чаклуни роблять дивовижні речі, маючи лише крейду, кухонну сіль і дерев'яну ложку. Мої думки скакали, як перелякані білки. І це було погано. Зараз, як ніколи, потрібно зосередитись. Я пришвидшив крок і побіг сходами, доки не опинився на п'ятому поверсі. Двері відділу спеціальних розслідувань були за десять футів від мене в кінці коридору. Камери утримування були далі по коридору і за рогом. Я одразу рушив туди. «Як це ви не можете його знайти?» – крикнула Мерфі, – коли я проходив повз двері її кабінету. Ну, ось так. Хлопці, які слідкували за його квартирою, сказали, що тримали її під постійним контролем, але він зайшов і вийшов. Вони нічого не помітили. Втомлено відповів Кармайкл. Мерфі пирхнула. Господи, Кармайкл, що, Дрездену, треба увірватись тобі в кабінет, щоб ти його знайшов? Я ще більше поквапився. Як би мені не хотілося підслухати розмову про себе, часу просто не було. Я котив хитке, скрипуче вітро по коридору, напівбіжучи від поспіху. Камери утримування, як і очікувалось, були за гратами. Точніш, за дверима з грат, яку охоронець відчиняв, якщо у тебе немає ключа. За нею своєрідна передня кімната. З кількома дерев'яними стільцями і нічим іншим, крім стійки зі склом, виготовленим з кулене пробивного скла. Тюремник сидів за склом за своїм столом, його обличчя було сонним і знудженим. За ним можна було також побачити інші двері зі сталі з крихітним віконцем, які вели до ряду камер. Цими дверима тюремник також керував зі свого місця. Я підійшов до перших дверей град, опустив голову і постукав по металевих прутах. Потім почекав деякий час, але нічого не сталося, тому я знову постукав. Мені спало на думку, що було б досить іронічно, якщо зілля, що дозволило мені потрапити в будинок, також завадить тюремнику помітити мене і впустити всередину. Я знову постукав по прутах, цього разу сильніше, держаком своєї дерев'яної типу швабри. Довелось досить наполегливо стукати, щоб той відірвався від журналу. Але от нарешті він підняв очі і подивився на мене через товсті окуляри. Його сіре обличчя трохи набуло якогось відтінку, перш ніж знову стати сірим. Він нахмурився, глянув на графік на стіні, а потім натиснув на кнопку. Двері з град загуділи, і я підштовхнув їх відром, котя чи те, всередину. Звичайно, я опустив голову. «Ну, ти сьогодні рано!» – сказав тюремник, повернувшись до журналу. «Їду за місто в п'ятницю. Хочу завершити все раніше». Відповів я монотонним, сірим і нудним, наскільки це в моїх силах голосом. На диво, все вийшло так, як я і задумав зазвичай брехати чи грати це не моє, тому зілля, мабуть, допомагало мені на якомусь тонкому рівні. Одну річ можу сказати про Боба він шалено дратує, але свою справу знає. «Байдуже! Підпиши тут!» Буркнув тюремник і проштовхнув мені через щілину в органічному склі дошку з зажимами та ручку. Він перегорнув сторінку в журналі, показавши мені фотографію неймовірно молодої жінки, яка робила щось анатомічно неймовірне з таким же неймовірно молодим чоловіком. Я задумався. Як мені підписатись? Тобто зілля Боба, звісно, гарне, але воно не змінить мій почерк. Я глянув на внутрішні двері, а потім на годинник на стіні. Вбіса. У мене немає часу витрачати час. Я підійшов до стійки і написав щось нерозбірливе у формі для відвідувачів. Було щось цікаве сьогодні увечері? Запитав я. Тюремник пирхнув, повернувши журнал на 90 градусів вправо. Просто привезли багатія трошки раніше. Він кричав якийсь час, але зараз замовк. Мабуть, відходить від того, що йому дали. Він забрав дошку, побіжно глянув її і повісив назад на гачок біля ряду чорно-білих моніторів. Я придивився до екранів. Кожен, скоріш за все, отримував сигнал від камери безпеки, тому що кожен монітор показував сцену, яка була абсолютно однаковою, за винятком акторів. Маленька камера, можливо, 8 на 8 футів, з гратами з однієї сторони і бетоном з інших трьох. Ліжко, туалет. На двох третинах моніторів були стікери – що приклеїли до нижнього правого кута екрана, на яких було написано Хенсон або Вашингтон чорним маркером. Я відчайдушно швидко продивився ряд екранів, доки в нижньому кутку не знайшов той, на якому було написано МакФін. Відео було розмитим, поцяткованим статикою і якимсь цифровим сніхом, але було досить чітко видно що камера порожня. Пил бетону висів у повітрі. Стіна з град була відсутня. Її, напевно, вирвали і відкинули. Можна було побачити клаптики джинс Макфіна на підлозі камери. «Чорт забирай!» — тихо промовив я. Якесь хворе, огидне і виснажливе відчуття охопило мене і спутало язик. Істота пройшла крізь мграти камери так, ніби вони були з дешевого пластику. Я дивився на мертві очі якогось в'язня, на кашу з того, що колись було його нутрощами, на відірвані шматки м'яса і кістки, які колись були його правою рукою і ногою. Мене скував страх, хворий і смертельний. Монстр зник. Я оглянув інші монітори безпеки, з якимсь хворим захопленням. В'язні підбігли до передньої частини камер, кричачи щось, намагаючись розгледіти, що відбувається. Я зрозумів, вони нічого не бачили, тільки чули. Вони не вийдуть і не побачать перетвореного Макфіна, поки він не буде біля град їхньої камери. Ще один монітор. На стікері внизу написано «Медсон». Там непоголений чоловік у жалецці білого кольору і синіх джинсах сидів на ліжку, притиснувшись спиною до заднього кута камери. Його рот був відкритий, а груди напружились, ніби він кричав, але нічого не було чутно крізь товсті двері безпеки і бетонні стіни. Потім якийсь мерхтливий рух пухнастої тварини. Медсон підняв худі руки, щоб захиститись. Але щось велике проникло за грати і поглинуло в'язня. Спалах статики. А потім я побачив бризки чогось чорного на сірих стінах і підлозі камери. Ніби хтось потрусив колу та обприскав стіни. Величезна фігура зникла. Залишилась рвана, тремтяча лялька з розірваної плоті і залитим кров'ю одягу. Месон дивився в об'єктив камери. Його вмираючі очі благали мене про щось. Потім він смикнувся один раз і зтих. Все це зайняло, мабуть, три або чотири секунди. «Пеклів дзвін, Гаррі!» – подумав я про себе. Що ти, чорт, забирай, робиш у цій будівлі з тією штукою? На наступному екрані повторилось все те, що я вже бачив. Літній чорношкірий чоловік на прізвище Клемент упав та кричав. Після того, як я все це побачив, в голові виник первісний давній жах, який ніби був запрограмований в мозок. Страх бути знайденим у сховці, страх стати ув'язненим у крихітному просторі, з якого немає виходу, поки щось із зубами і щелепами не прийде і не з'їсть. Примітивна, первісна частина мене кричала, горлала та благала мій раціональний розум повернути назад прямо зараз, бігти. Швидко і далеко. Але не можна дозволити цьому тривати. Мені треба щось зробити. «Подивись!» – сказав я і вказав на монітор. Палець тремтів, голос шепотів. Я спробував ще раз, вказуючи пальцем на монітори. «Дивись!» – крикнув я тюремнику. Той глянув на мене. Нахилив голову і нахмурився. Я бачив, як в його сіре обличчя починають проникати кольори. Але зараз це не мало значення. Я продовжував вказувати на монітори і намагався сильніше і сильніше. Дивись, дивись на екран, Господи, ти! Голос був високим, панічним. Я підійшов до моніторів, наскільки зміг. З криком, з хвилюванням. А далі сталося те, про що я повинен був здогадатись. Чарівники та технології просто не можуть жити разом. Особливо, коли серце чарівника б'ється, як баскетбольний м'яч об підлогу майданчика. Монітори вибухнули в шалених показах статики і снігу. Миготливі зображення іноді були видимі, іноді ні. Тюремник кинув на мене зневажливий погляд і повернувся, щоб глянути на екрани. Він кліпнув, а чоловік з прізвищем Мердок помер у мерехтливій, поганій якості прийому. — Що, чорт забирай, не так з тими штуками? — поскаржився тюремник і зняв окуляри. — Завжди щось не так з цими камерами. — Присягаюсь, вони не варті тих грошей. «Яких коштують?» Я майже кричав на нього. «Вони там помирають!» «Господи, ти що, збираєшся дозволити цим чоловікам померти?» Охоронець кивнув. «Ага, і не кажи. Це і показує, на якому рівні знаходиться наше місто, вірно?» Кілька секунд я витріщався на нього. Тюремник знову натяг окуляри, та подарував мені ввічливу, сумну посмішку, кольори його повернулись до чорно-білих. Я, мабуть, знову став для нього нудним, скромним старим прибиральником. Зілля перетворювала мої слова на щось, що мозок охоронця сприймав без коментарів, і перетворювало їх на просту нудну повсякденну розмову, яку ведуть між собою люди. У 90% випадків. Зілля було фантастичним. Занадто фантастичним. «Ну просто подивись!» Сказав я від розчарування і страху. «Їх там вбивають!» «Монітори не завадять тобі виконувати роботу!» Запевнив мене охоронець. «Я тебе просто впущу туди!» При цьому він натиснув кнопку. І захисні двері, що вели в коридор камер, видали гул, клацнули та причинились на 3-4 дюйми. Звідти долинули крики настільки високі, що навіть важко здогадатись, що їх викинуло людське горло, паніка і страх, жахливий звук, вереск протестуючого металу, і один з криків. Досяг піку в тремтячій жорсткій точці, а потім розчинився в мішанині звуків, розривів, клацань і тріскань, булькання і стукоту. Коли все скінчилось, щось велике гаркнуло десь за десять футів від дверей охорони. Я кинув погляд на тюремника, який злетів на ноги і схопився за пістолет. Він вийшов зі своєї кімнатки та відчинив двері вперед передпокій, мабуть, щоб зайти і продивитись все добре. «Ні — Ні! — крикнув я і кинувся поперед. Я відчув, а не побачив щось інше по той бік стіни. Я чув подих, відчував рух у повітрі. Я приклався плечем у двері. Грюкнувши ними перед носом охоронця, у той момент, коли щось величезне й міцне просунуло лапу в дверний отвір, двері притиснули кінцівку звіра. Я побачив кіготь, залитий мокрою темною кров'ю. Я чув, як ця істота по той бік дверей, десь за три дюйми від мене гарчить від люті й ненависті. А потім хтось врізався у двері. Перший поштовх був пробним. Я напружився з усієї сили, але все одно ковзнув назад по підлозі. Рука лапа повернулась і кіхті раптовим різким рухом опустились в сталеві двері, коли ця штука ухопилася за них і почала шалено смикати туди й сюди. Допоможи! Крикнув я охоронцю, намагаючись силою знову причинити двері. Тюремник на секунду кліпнув, потім залився кольором. — Ти? Господи, що відбувається? Допоможи мені зачинити двері, інакше ми обоє помремо! Гаркнув я, продовжуючи тиснути на двері з усіх сил. Луп-гару спробував ще раз вибити двері. Накинувся з усією своєю вагою саме в той момент, коли тюремник кинувся мені на допомогу. Двері вилетіли всередину, відкинувши мене як ляльку. Я пролетів повз охоронця, який встиг впасти на землю. Спиною я вдарився об загратовані двері в коридор, що викликало миттєвий спалах агонії пораненого плеча. Я почув гарчання, і в дверях появився монстр, який був колись Гарлі Макфіном. Луп-хару походив на вовка так само, як велоцераптор на курку. Базис той же, тільки результат інший. Мабуть, п'ять чи п'ять з половиною футів заввишки. Ширший за вовка, наче того розчовили зайвими, п'ятьма чи шістьма сотнями фунтів м'язів, хутро, кудлате, чорне і матове, за винятком тих місць, де блищала свіжа кров. Вуха рвані, прямі, направлені вперед. У нього була занадто широка морда, щоб являти собою щось природне, повний рот гострих зубів, і палаючі очі Макфіна, у монохромному сірому кольорі, всі заплямовані кров'ю, яка здавалась мені під дією зілля якоюсь чорною рідиною. Його кінцівки були непропорційними, хоч я й не міг чітко сказати, чи занадто вони довгі, чи короткі. Вони були просто нереальними. Все в ньому було нереальним, все кричало від злоби, ненависті та злості, що несло за собою прокляття. Від чого у мене заболіли зуби і стало волосся дибки. Лубхару увійшов у двері. Подивився на мене своїм поглядом, а потім пішов ліворуч та кинувся на тюремника. Тому, можна сказати, пощастило. Він підвів очі, побачив монстра, здригнувся, стрибнув у свою кімнатку і зник з мого поля зору. Луп-гару сповільнився, бо мусив якось пробратись між стійкою та стіною. Тюремник підвівся зі зброєю в руках, прийняв стійку для стрільби і за три секунди випорожнив обойму пістолета в череп луп-гару наповнивши маленький передпокій звуком грому і заглушивши крики в'язнів у їхніх камерах. Чудовисько не спинилось. Кулі дошкуляли йому не більше, ніж мухи, що таранять в лоб професійного борця. Охоронець закричав «Ні! Ні! Ні!» А звір стрибнув на нього, розрубаючи кігтями та прокусуючи іклами. Навіть в цю мить охоронець спробував розвернутись та побігти хоч куди, але чудовисько вже схопило його своїми щелепами. Тюремник закричав та не самовито тицяв щось на пульті, але луп похитав головою зліва направо та кинув на підлогу за стійку. Я не побачив, як помер охоронець, тільки те як кров полетіла по вузлуватим плечам Лубгару, прикрашаючи ще й стіни і стелю. Це сталося саме тоді, коли паралізуюча агонія пронизувала моє плече, а перелякані в'язні кричали і молили Бога та Аллаха врятувати їх. Я помітив, що до всього цього гаму додався новий шум. Тюремник увімкнув сигналізацію. Отже, скоро сюди збігуться поліцейські. Одним з перших копів буде Мерфі. Луп гару все ще шматував тіло тюремника. І я сподівався, що він вже помер. Найкращий варіант – це прослизнути в блок камер, зачинити за собою двері і сподіватися, що ця істота вирветься на волю. У блоці камер буде час, щоб поставити охоронний бар'єр, такий, який не дозволить монстру проникнути через двері або стіни та напасти на мене з в'язнями. Я міг би там прочекати до ранку та прожити всю ніч, напевно. Це буде розумним вчинком. Це буде справа виживання. Але замість цього я повернувся в інший кінець маленької кімнати і простягнув руку. «Венто, сервітас!» Прошипів я, відкидаючи волю, і раптовий потік повітря кинув на мене мій посох і зачинив двері до камер, даючи ув'язненим, що потрапили в пастку, той маленький захист, який я можу запропонувати. Я схопив свою зброю простягнутою рукою і повернувся до загратованих дверей які відділяли основне приміщення від передпокою, зімною та луп -гару. Я засунув посох між прутами та сперся на нього, немов хотів їх зігнути. Але ні. Посох чарівника – це інструмент, який допомагає йому прикладати сили, маніпулювати магією і маневрувати своєю волею. Тому я спрямував все, що міг, на посох. «Форзаре!» – прошепів я. «Форзаре!» Метал почав прогинатись. Я почув тріск орх скла та подивився на луп гаруче розплече. Мізерний захист, який давало зілля, зруйнувався. Кольори нахлинули мені в очі. На чорній морді я бачив червоний відтінок крові. «Іква!» Кольору слонової кістки з малиною. Очі блискучі, зелені. Він мене бачить і готується стрибнути, щоб вирвати мені горло. «Форзаре!» — крикнув я та натис на посох з усіх сил, що були. Прути вигнулись, розійшлись до отвору, можливо, фут завширшки, а стійка розірвалась коли Луб хару стрибнув через неї та засипала мене уламками та незначними болючими порізами. Незважаючи на біль у плечі, я пірнув у отвір, усвідомлюючи, що там за моєю спиною звір. Тіло прослизнуло уперед з більшою грацією, ніж я розраховував, а потім щось зімкнулось на моїй лівій нозі. Я впав на підлогу, вдарившись підборіддям так сильно, що скутика язика почала текти кров. Я глянув назад і побачив перевертня з одним з моїх чобіт у щелепах. Він тряс головою туди й сюди. Його лапи були вимазані червоною кров'ю, а лапи ковзали ліворуч і праворуч по кахальній підлозі. Дякувати фізиці. Що навіть маючи неймовірну силу, він не може з першого разу вибити сталеві грати. Я чув відчайдушні тваринні звуки, шум сигналізації, крики та кроки. Я відчайдушно повз уперед. Кімнату почав покривати пил. Лупхару повільно відривав прут за прутом. З останніх сил я піднявся і кинувся за посохом, краєм ока побачивши закривавлену шкарпетку. Позаду вилетіли грати, луп гару кинувся за мною. Я схопив посох та направив його в морду істоти, розставивши і добре спершись ногами на підлогу. «Торнаріус!» – гримнув я і трошечки підняв кінчик посоха монстр стрибнув на мене я хотів відзеркалити силу лупхару проти нього фізика сила дорівнює масі помноженій на прискорення і так далі але я недооцінив масу цієї штуки це було більше ніж я міг втримати тож довелося послабити закляття тож замість того щоб відлетіти назад Істота просто вдарилась в твердий бар'єр і впала на підлогу. Приблизно такою ж і була віддача, але, напевно, у мене була лише п'ята частина маси Лубхару. Мене відкинуло назад аж до того місця, де зал повертав заріг, до коридору, що вів вниз до відділу спеціальних розслідувань. Я вдарився об підлогу, а потім і в стіну. Посуха в руках вже не було, а кахльна підлога виявилася бажаною прохолодою для щоки. Я дивився, як луп гару оговтується, зосереджує свої палаючі очі на мені та бере високий старт. Було так боляче, що я міг лише оцінити його чисту злобну красу, дику неземну грацію і швидкість монстра. Ідеальний мисливець. Ідеальний вбивця, швидкий і сильний, невблаганний і смертоносний. Не дивно, що я програв такій надзвичайно небезпечній істоті. Ні, звичайно, це погано, але принаймні я помру не від якогось коростявого троля або ниючого тупого вампіра. Я не буду відвертати від нього погляд. Я зробив останній в житті подих. І побачив Мерфі, яка дивилась на мене кришталево-блакитними очима. Вона кинула на мене важкий погляд та стала між мною та монстром в позу стрільця, піднявши пістолет вгору з марною надією на захист. Мерфі! закричав я, а монстр насувався. Кінець 17-го розділу. Дякую за прослуховування. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Почуємось!